Kapitola 21. Kusová práce. Bolest v kolenou mě té noci nenechala pořádně usnout. Když se za oknem objevilo první bledé světlo nad rozbřesku, Zdál jsem to, oblékl se a pomalu bolestněji jsem se vypravil za město hledat vrbovou kůru ke žvíkání. Cestou jsem na sobě objevil pár dalších podletin a pomožděnin, kterých jsem si večer nevšiml. Chůze mi působila muka, ale byl jsem rád, že je ještě šero a ulice jsou opuštěné. O nočním pozdvižení u poníka se bude hodně vykládat. Kdyby mě někdo viděl takhle kulhat, bylo by snadné domyslet si správný závěr. Naštěstí jsem se při tom výletu trochu rozchodil a vrbová kůra bolesti stlumila. Když vyšlo slunce, cítil jsem se dostatečně dobře, abych se mohl objevit na veřejnosti. Zamířil jsem do řemesel v naději, že se mi podaří urvat pár hodin kusové práce ještě před hodinou pokročilé sympatie. Musel jsem začít vydělávat peníze na příští školné a půjčku od Devy, nehledě na obvazy a novou košily. Když jsem dorazil do skladu, nebyl tam jak sim, ale na jeho místě jsem poznal jiného studenta. Přišli jsme na univerzitu ve stejné době a krátce jsme bydleli vedle sebe ve stajích. Měl jsem ho rád. nepatřil k těm šlechticům, kteří školou bestarostně proplouvali díky jménu rodiny a penězům. Jeho rodiče byli kupci a on sám musel pracovat, aby si vydělal na školné. Basile, pozdravil jsem ho. Myslel jsem, že jsi od minulého období Elir. Co děláš tedy ve skladu? V rozpacích jich trochu zčervenal. Kelvin mě přistihl, když jsem přiléval vodu do kyseliny. Potřásl jsem hlavou a přísně se podbračil. To odporuje správnému postupu, Elire Basile. Prevel jsem hlasem o oktávu hlubším. Každý, kdo se zabývá řemeslnými aplikacemi, musí mít na zřeteli každý detail. Basil se zašklebil. Umíš ten jeho přízvuk. Otevřel knihu. Co pro tebe můžu udělat? Necítím se na nic složitějšího než ku své práce, řekl jsem. Co třeba... Zádrž! Přerušil mě Basil a zamračil se na knihu. Co je? Otočil svazek ke mně a ukázal. Tady je u tvého jména poznámka. Podíval jsem se. Kilivinovým zvláštně dětským rukopisem tam stálo. Rieler Kvot nedostane žádný materiál ani nástroje. Pošlete ho za mnou. KLVN. Basil mi věnoval soucitný pohled. Lije se kyselina do vody, zavtipkoval. Taky jsi na to zapomněl? Kéž by, jsem, to bych aspoň věděl, o co jde. Masil se neklidně ohlédl, pak se ke mně nehnul a tiše mi sdělil. Hele, já tu dívku zase zahlédl. Nechápavě jsem na něj zamžúral. Cože? Tu dívku, jak tě onehdy hledala, připomněl mi. Vyptávala se na jeho čaroděje, který jí prodal kouzlo. Zavřel jsem oči a promnul si obličej. Vrátila se? To je to poslední, co bych teď potřeboval. Vasil potřásl hlavou. Nešla dovnitř, řekl. Alespoň pokud já vím. Ale několikrát se mi zahledl venku. Potlouká se po nádvoří. Trhl hlavou směrem k jižnímu východu z budovy řemesel. Řekl to někomu? Vasil se zatvářel pobouřeně. To bych nikdy neudělal, ale možná mluvila s někým jiným. Měl bys se si zbavit. Kilvin bude prskat, jestli si myslí, že něco prodáváš. Nic takového jsem nedělal. Ani nemám ponětí, co je záč. Jak vypadá? Je mladá, Pokrčil rameny Basil. Není kálděnka. Myslím, že má světlé vlasy. Nosí modrý plášť a na hlavě má pořád kápy. Chtěl jsem za ní zajít a promluvit s ní, ale ona utekla. Třel jsem si čelo. No, skvělé. Basil na mě hleděl s účastí. Jen jsem tě chtěl varovat. Jestli sem skutečně přijde a bude se na tebe vyptávat, musím to nahlásit Kilvinovi. Obmluvně se zašklebil. Promiň, mám i tak dost potíží. Chápu, Kilvino jsem. Díky za upozornění. Jakmile jsem vešel lodílny, okamžitě mě zaujal jiný odstín světla v místnosti. Nejdřív ze všeho jsem obrátil zrak vzhůru, abych viděl, zda Kilvin k řadě koulí zavěšených vysoko mezi trámy nepřidal novou. Doufal jsem, že změnu osvětlení způsobila nová lampa. Kilvina pokaždé rozladilo, když některá z jeho lamp nečekaně potemněla. Pozorněji jsem prohlížel trámy, ale žádné poháslé lampy jsem nenašel. Trvalo mi dlouho, než jsem pochopil, že to zvláštní osvětlení vyvolává slunce. Jehož paprsky šikmo pronikají dovnitř nízkými okny na východní stěně. Obvykle jsem do práce chodil později. Takhle brzy po ránu vládlo v dílně téměř strašidelné ticho. Obrovská místnost se zdála pustá a bez života, když tu na svých projektech pracovala jen hrstka studentů. Tohle v kombinaci s nezvyklým světlem a nečekaným Kilvinovým pozváním mě zneklidnilo. Prošel jsem napříč dílou do Kilvinové kanceláře. I přes časnou hodinu byla malá víheň v koutě řádně rozpálená. Když jsem vstoupil do otevřených dveří, vyvalil se na mě žár. Po zimním chladu venku to bylo příjemné. Kilvin stál zády ke mně a v pravidelném rytmu mačkal měchy. Chlasitě jsem zaklepal na dveřní zárubeň, abych na sebe upozornil. Mistře Kilvine, právě jsem si chtěla vyzvednout ze skladu materiál. Děje se něco? Kilvin pomě šlehl letmým pohledem. Rele, hned to bude, pojď dál. Vešel jsem dovnitř a rázněji jsem za sebou zavřel těžké dveře. Jestli jsem měl dostat vynadáno, raději, ať to nikdo jiný neslyší. Kilvin směchy pracoval ještě nějakou chvíli. Teprve, když jsem zahlédl dlouhou trubku, poznal jsem, že nejde o výheň, ale o malou sklářskou pec. Zručně vyfoukl spíšťali kapku dostaveného skla, pokračoval ve foukání a skleněná koule se postupně zvětšovala. Po minutě sklo přestalo oranžově žnout. Měchy, řekl Kilvin, aniž by se na mě podíval a vrátil trubku do ústí pece. Honem jsem poslechl a začal jsem pravidelně pumpovat měchy, dokud se sklo znovu oranžově nerozzářilo. Kilvin mi pokynul, ať přestanu, Vytáhl skloven a pokračoval ve foukání, přičemž sklen současně otáčel, až byla bublina velká jako meloun. Znovu ji vrátil Lopece, já znovu mačkal měchy, aniž by mě o to žádal. Když už jsme to opakovali po třetí, byl jsem celý propocený. Přál jsem si, abych býval nezavíral ty kilvinové dveře, ale nechtěl jsem odbíhat od měchů ani na chvíli, kterou by mi zabralo otevírání. Zdálo se, Jakoby Kelvin vedro ani nevnímal. Bublina už byla větší než moja hlava, pak jako dýně. Ale když ji vytáhl z pece po páté, začala se na konci píšťaly prohýbat, splaskávat a klesat k zemi. Kist krajle en kote, zaklal v stekle. Odhodil kovovou trubku na kamennou podlahu, ozvalo se zařinčení. Krámet brevetan a herin. Přemohlo jsem nutkání do se. Má siarština měla daleko k dokonalosti, ale byl jsem si jistý, že Kilvin právě řekl hovno v božích vousech. Mistr, podobný medvědu, chvíli jen stál a opíral zrak na sklenění zmetek na podlaze. Potom dlouze, podrážděně vydechl nosem, sudnal si brýle a otočil se ke mně. Tři sady synchronizovaných zvonků, mosas, prohlásil bez úvodu. Kohoutek a západka. Železo, štěři teplovody, železo, šest sifónů, cín, dva a dvacet tabulí spevněného skla a další různé podobné kousky. Byl to seznam věcí, které jsem za poslední období v řemeslech vyrabil. Jednoduché věci, které jsem mohl rychle dokončit a prodat zpátky do skladu kvůli rychlému zisku. Kilvin na mě upřel tmavé oči. Těší tě tahle práce, Relare Quote? Tyhle projekty jsou dost snadné, mistře Kilvine, odpověděl jsem. Jsi teď Relar? Pravil hlasem plný míčitek. Stačí ti ke spokojenosti jen tak proplouvat, dělat hračky pro líné boháče? zeptal se. K tomuhle chceš využívat čas tady v řemeslech? Ke snadné práci? Cítil jsem, jak se mi ve vlasech hromadí kapky potu a stejkají mi po zádech. Dávám si trochu pozor, abych to nepřehnal s odvážnými projekty, řekl jsem. S mými modifikacemi u té lampičky si příliš nesouhlasil. Takhle hovoří zbabělost, mínil Kilvin. To už nikdy nevídeš z domu, když jednou dostaneš vyhubováno? Znovu se tě ptám. Zvonky. Odlitky. Těší tě ta práce, relare Těší mě pomyšlení na to, že zaplatím školné, mistře Kilvine. Pot se mi řinul po tváři. Pokusil jsem se ho otřít rukávem, ale košile jsem měl už úplně promočenou. Pohlédl jsem na Kilvinovi dveře. A práce sama? Pobízal mě Kilvin. Na čele měl také kapky potu, ale jinak se nezdálo, že by mu vedro vadilo. Popravdě, mistře Kilvine? zeptali jsem se. Trochu se mi točila hlava. Zatvářel se poněkud uraženě. Cením si pravdy ve všem, hrdla Rekvote. Pravda je, že jsem tento rok vyrobil osm lodních lamp, mistře Kilvine. Kdybych měl dělat ještě jednu, nejspíš bych se podělal samou nudou. Kelvin zafunil, což nejspíš měl být smích, pak se na mě široce usmál. Dobře, tak by to měl Reller vnímat, ukázal na mě silným prstem. Jsi chytrý a máš šikovné ruce. Čekám od tebe velké věci, žádnou otročinu. Udělej něco domyslného a vydělá ti to víc než lampa. Rozhodně víc než úkolová práce. Tu přenech Elirům. Přizíravě pokynul koknu, oknu přehlížejícímu dílnu. Budu se snažit, mistře Kilvine. Vlastní hlas mi zněl divně, vzdáleně a nakřáple. Nevadilo by, kdybych otevřel dveře a vpustil jsem trochu čerstvého vzduchu? Kilvin souhlasně zabručel a já udělal krok ke dveřím. Ale nohy jsem měl nejisté a hlava se mi motala. jsem a spadl téměř na podlahu – ale stačil jsem se přidržet okraje pracovního stolu a místo toho jsem klesl na kolena. Když se podletiny na mých kolenou setkaly s kamennou podlahou, bolest byla nesnesitelná. Ale já nevykřikl ani nevěkl. Vlastně mi připadalo, jako by bolest přicházela od někud z dálky. Probudil jsem se zmatený. V posají jsem měl sucho jako bych v ní měl piliny. Oči jsem měl zalepené a myšlenky tak líné, že mi trvalo hodně dlouho, než jsem rozpoznal zřetelný pach dezinfekce ve vzduchu. To a také skutečnost, že jsem ležel nahý pod přikrývkou, mi řeklo, že jsem v medice. Otočil jsem hlavu a spatřil krátké světlé vlasy a tmavý lékařský stejnokroj. Nechal jsem hlavu klesnout na polštář. Nazdar molo, zastřehotal jsem. Obrátila se a věnovala mi vážný pohled. Kvote, pozdravila formálně. Jak se cítíš? Myšlení jsem měl ještě zakalené, musel jsem o tom chvíli uvažovat. Dupý, odpověděl jsem. Mám žízeň. Mola mi přinesla sklenici a pomohla mi napít se. Nápoj byl sladký a plný zrníček. Trvalo mi dlouho, než jsem ho dopil, ale když jsem skončil, cítil jsem se už půl jako člověk. Co se stalo? zeptal jsem se. Omdlali si v řemeslech, vysvětlila mi. Kilvin jsem sám přinesl. Vážně to vypadalo dost dojemně. Musela jsem ho zahnat. Cítil jsem, jak se červenám po celém těle studem, že mě obrovský mistr nesl ulicemi univerzity. V jeho pažích jsem určitě vypadal jako hadrová loutka. Já omdlel? Kelvin vysvětloval, že jste byli v horké místnosti, pravila Mola, a že zpropotil šaty. Úplně z tebe kapalo. Pokynula stranou k mé košili a klohotám, položeným na stole. Úpal? Navrhli jsem. Mola zvedla ruku, aby mě utišila. To byla moje první diagnóza, řekla. Při bližším prozkoumání jsem ale usoudila, že trpíš akutním případem skoku z okna včera v noci. Významně na mě pohledla. Najednou jsem upadl do rozpaků. Ne kvůli nahotě, ale kvůli nepřehlednutelným zraněním. Která jsem utrpěl, když jsem spadl ze stříšky zlatého poníka. Stočil jsem pohled k dveřím a ulevilo se mi, že jsou zavřené. Mola mě pozorně, se záměrně prázdným výrazem sledovala. Viděl to ještě někdo? zeptal jsem se. Zavrtěla hlavou. Máme dnes docela napilno. Trochu jsem se uvolnil. To je vážně dobře. Teď se tvářila zamračeně. Dnes ráno nám Arvel přikázal ohlásit všechny podezřelé úrazy. Proč? To není žádné tajemství. Ambrose nabízí nemalou odměnu každému, kdo mu pomůže chytit zloděje, jenž se mu vloupal do pokoje a odcizil nějaké cenosti, včetně prstenu, který mu dala matka na smrtelné posteli. Ten mizerný bastard, vyhrkl jsem vášnivě. Nic jsem neukradl! Mola zvedla obočí. To se přiznáváš tak lehce? Žádné zapírání? Nic? Vydechl jsem nocem, snažil jsem se ovládnout se. Nebudu urážet tvou inteligenci. Je jasné, že jsem nespadl ze schodů. Znovu jsem se nadechl. Podívej, molo. Když to někomu povíš, vyhodí mě. Nic jsem neukradl. Mohl jsem, ale neudělal jsem to. Tak proč? Zaváhala. Zjevně jí to nebylo příjemné. Co jsi tam tedy dělal? Zdychl jsem. Věřila bys mi, že jsem chtěl prokázat laskavost příteli? Molá na mě upřela pronikavý pohled. Její zelené oči pátraly v mích. No, nedávno se srovněž zapletl do záležitosti s laskavostmi. Já, cože... Podíval jsem se. Myšlenky jsem měl ještě zpomalené a nestačil je sledovat. Když se nás navštivil posledně, léčila jsem ti popáleniny a vdechnutí kouře, když si vytáhl felus ohně. Aha, hlesl jsem. To vlastně není žádná laskavost. To by přece udělal každý. Mola si mě znovu pozorně změřila. Ty tomu vážně věříš, co? Potřásla hlavou, zvedla sešit v tvrdých deskách a zapsala si pár poznámek. Nepochybně se hlášení o mé léčbě. No, mně to tak připadalo. S velou jsem nějakou dobu bydlela, když jsme sem přišli. Myslíš si, co chceš, ale ne každý člověk by se vrhl do ohně. Ozvalo se zaklepání a si mu hlas. Můžeme dovnitř? Nečekal na odpověď, Otevřel a vtáhl do místnosti i vila, který se očividně cítil nesvůj. Slyšeli jsme, jsem se odmlčel a pohlédl na molu. Bude v pořádku? Jistě, pravila, až mu klesne teplota. Vytáhla teploměr a strčila mi ho do pusy. Vím, že to pro tebe bude těžké, ale udrž pusu alespoň na minutu zavřenou. V případě, zazubil se Simon, Slyšeli jsme, že tě Kilvin vzal někam stranou a ukázal ti něco, počem si omdlel jako slečinka. Zamračili jsem se na něj, ale udrželi jsem pusu zavřenou. Mola se obrátila k Velovi a Saimovi. Nějakou dobu ho teď budou bolet nohy, ale nezůstanou mu žádné trvalé následky. Ten loket se také zahojí, i když ty stahy jsou příšerné. Mimochodem, co jste vůbec hledali v amrozových pokojích? Vylém na ní jen umřel svůj typický temný a vyrovnaný pohled. Se Seimem to ovšem nevyšlo. Kvot potřeboval ten prsten pro svou milovanou, z vesela. Mola se rozuřeně otočila zpátky ke mně. Ty máš ale odvahu lhát mi do očí. Její oči byly plné hněvu jako u kočky. Díky bohu si aspoň nechtěl urážit mou inteligenci. Vytáhla jsem si měřák z pusy. Zatrat se sime, pravil jsem rozhorčeně. Někdy tě musím naučit lhát. Sim se díval z jednoho z nás na druhého, celý červený strachy a zahambením. Kvot má slabost pro jednu dívku tam za řekou, pravil nejistě. Ambrose vzal prsten a nechtěl ji ho vrátit. Mien, Mola ho utěla ostrým gestem. Proč se mi to prostě neřekl, štěkla na mě podrážděně. Každý ví, jak se Ambrose chová k ženám. Proto jsem ti to neřekl, vysvětloval jsem. Znělo by to jako příhodná lež. Kromě tohoto ani trochu není tvoje věc. Její výraz stvrdl. To si pěkně troufáš, když... Dost! Nechte toho! Vilém nás skoro polekal, když se vložil do našeho sporu. Oslovil Molu. Když se sem kvot dostal v bezvědomí... Co jsi udělala nejdřív? Prohledla jsem mu zorničky kvůli známkám poranění hlavy, odvětila automaticky. Co to k čertu má společného? Vilém na mě ukázal. Podívej se na jeho oči teď. Mola se na mě podívala. Jsou tmavé, vyhrkla překvapeně. Tmavě zelené, jako borový les. Vel se ujal slova. Nehádej se s ním, když mu oči takhle stmavnou. Z toho nevzejde nic dobrého. Je to jako ten zvuk, co vydává chřestíž, přidal se Sim. Spíš jako když se psově nají srst, opravil ho Willem. Znamená to, že se chystá kousnout. Mějte všichni doháje, háje, sykl jsem. Nebo mi půjčte zecadlo, abych viděl, o čem to mluvíte. Will na mě nedbal. Náš mladý kvot snadno vzplane. Ale stačí mu chvilka na uklidnění a pak si uvědomí pravdu. Jízlivě na mě mrkl. Nezlobí se, že jsem mu nevěřila nebo že jsi to vytáhla ze sima. Zlobí se, protože jsi přišla na to, jakých pitomostí je schopen, když jde o to, udělat dojem na ženu. Znovu na mě koukl. Je pitomost ten správný výraz? Pomalu jsem vydechl. Naprosto, Přesvědčil jsem. Věděla jsem, že jste se na tom vy dva podíleli, pravila Mola poněkud omluvným tónem. Nemou duši, vy tři jste jako zloději úplně nemožní a to myslím zcela vážně a do všech důsledků. Obešla lůžko a kriticky si prohlédla můj loket. Který z vás to zašíval? Já? Sim se rozpačitě zašklebil. Vím, že jsem to hrozně zvoral. To je velmi mírně řečeno, řekla Mola. Vypadá to, jako bys mu tam chtěl vyšít své jméno a spletl se v pravopise. Myslím, že si vedl docela dobře, namítl Will a podíval se jí do očí. Když vezmeš v úvahu jeho neskušenost, a také to, že pomáhal příteli za obtížných podmínek. Mola se zardila. Nemyslela jsem to tak, ujistila si Marichle. Když člověk pracuje pořád jen tady, snadno zapomene, že ne každý... Promiň, omluvila se. Sim si prohlábl pískově žluté vlasy. Třeba bys mi to mohla někdy vynahradit, vyhrkl a klukovsky se zazubil. Třeba zítra odpoledne? Mohl bych ti koupit oběd? S nadějí na ní pohlédl. Mola zakoulela očima a vydala po vzdech někde na půl cesty mezi pobavením a podrážděním. Tak dobře. Já jsem svůj díl práce odvedl, pravil Vil vážně. Odcházím. Nesnáším tohle místo. Díky, Vile, řekl jsem. Zběžně mi zamával přes rameno a zavřel za sebou. Mola se uvolila vynechat zvlášení zmínku o mých podezřelých zraněních a přidržit se původní diagnózy úpalu. Také odstranila Simovi stehy Ráno vyčistila, znovu sešila a dala mi nový obvaz. Nic příjemného, ale věděl jsem, že při její zkušené péči se bude rána hojit rychleji. Na závěr mi doporučila hodně pít, pořádně se vyspat a navrhla, že bych se pro příště měl vyvarovat tělesné námahy v horké místnosti den poté, co jsem spadl ze střechy.